de música negra a Radio Tortuga. amb l'edició nova del Funky Paella. Aquesta vegada és una edició molt especial perquè ja sabeu que de rement no parlo, però avui hi ha un motiu molt important per parlar i és que presentem un nou festival aquí a Mallorca, que és el Black Festival. Mallorca Black Festival. I voldria començar a presentar en Javi, que... És part de l'organització i qui ha estat organitzant tota aquesta barbaritat de coses, que ara us contarem. Després tenim en Àlex, també, que... Com t'he de poder El mestre de les hospites, si vols. El mestre de les hospites, que us explicarà qui és el doctor Zasca i la banda Misterio. Tenim també en Pep i en Miquel, que venen de part de Orange Juice, eh, Funk Project. Claro, Collective. Collective, és veritat ara, ara us hem mesclat en los saxofobia que no han vengut, us han posat falta la tercera falta, en, la tercera banda en discòrdia que són los saxofobia funk project que no han pogut venir avui aquí i també us han abandonat els funky crackers que no han pogut estar i pues, la part es que m'he tocat, pues, aquí està el neyo Alcalino també per pa parlar un poc i bé, no, Javi, doncs, situamos un poc què és el Mallorca Black Festival bé, tu has, ho has comentat bé no? son aquí, en principi són aquestes cinc, cinc bandes no? de Mallorca que fan black music per, per agafar un estil i poder ajuntar una gent, no? un, un poc rodejant la, la música funk, al soul, el jazz, la música negra. No? Eh, pues, tu ets un poc el culpable, tu dius que jo som, però tu sempre em deies fem festival, fem festival, jo et dic venga, anem, fem quins grups n'hi ha? I hi ha aquests grups que tu has presentat, que fan música aquesta música a Mallorca, i van dir, pues venga, eh, fem un concert i que toquin tots, una festa. Una festa, efectivament, una gran festa per a que se conegui, que hi ha bandes potents aquí a l'illa, que estan fent una música que jo crec que doncs, val la pena que se conegui, perquè la realitat, la realitat és que és difícil, ja abans de dir és difícil arribar fora de l'illa, però és que avui en dia és difícil també arribar dins de l'illa, és que no no no penseu un poc què penseu la gent que esteu per ahí també eh els Orange o Zasca? És difícil que s'evos coneguió com. Donts com eh, a grup interplanetari, eh arribam a qualsevol galàxia i d'arribar a una concreció i llenca és molt difícil. Però ho hem aconseguit, som aquí a Mallorca i estem súper contents de formar part d'aquest gran festival de Mallorca Black Festival. Sí, un poc jo penso eh, que Oran Lluís seria un poc el present, no?, de, un grup que ja ha tret un disc eh, que, hagi, que hagi escoltat bou que és un discazo, una música brutal, i un poc el futur, de fet, estan un poc juny en un altre planeta que seria el Zasca, no serien els dos que estan per aquí. Estic molt en por encara. Jo crec que som una generació... Bé, jo m'incloc, però jo no m'hauria d'incloure perquè tinc uns quants anys més, però des de que vaig arribar a aquesta illa, que fa uns anys ja, jo m'he criat amb Hugo Sócrates, amb Baltamordó, i amb tota aquesta gent tocant pel blues beat, amb aquesta plena de negritud, mm. de blues, de soul, de funk, i això, òbviament, ha esculpit... Eh, una, una, un tarannà i una manera de ser dins de mi doncs, que ha influït molt també, perquè a mi m'agrada la música negra. Jo volia preguntar-vos si també en el vostre cas aquests músics i que porten tant anys fent música, aquest estil de música negra, us ha influït alguna cosa, o no? O, o sou un poc aliens aquesta moguda que ha hagut abans? Hombre, jo crec que, que tant gent llencs com bueno, bandes que han tocat el Bluesville, eh, no sé, Barcelona, abans, ja ho veia tots els xantres llocs, no? Uh -huh. uh, gent com Nogosó, Sócrates, Cartituba, en Balta bordó en Jordi del Bitllullu, uh -huh. en Amaro, Trotski, tota aquesta gent, bueno, pues són com els gurús no?, d'aquesta música mallorca. I, I, bueno, i ara i m'apreguen més gent. Sí, som que... com una segona fornada. Tal sí, segona fornada, sí. Podria ser, no? Sí. Podria ser així. Nos no m'agrada que estigui. Eh. <laughs> que surt aquí l'esperit valencià. Bueno, jo faria una diferenciació, que és una fornada que, de més, fa temes propis, i per això, això és, sí. és molt, és sí. molt important. No? Aquesta primera fornada, fer com clàssics, no? Jo sempre recordo en Hugo tocant i, bueno, és un home de mai assajar i va a guitarra i diu enre i tal i vam no? però sempre clàssics, els estàndards, no? és un poc més així, no. Mm. Uh, i crec que aquesta nova fornada està fent cosa pròpia i això per jo és molt important. No? Ho he de sí. dir. No? Sí, jo també ho volia dir. Ho volia dir perquè darrerament crec que ens estem trobant amb moltes dificultats per tocar els locals i una d'elles és que moltes vegades diuen sí, però si pones tres o quatre temes que la gent conozca i que baile i tal... És un poc esta concepció turística de la música, que has de tenir content a la gent que baile és de tocar coses que ja coneixen, ja hi ha molt poc risc, no? També els empresaris suposo que tenen lo seu en, en recuperar la pasta o el que sigui, però, però de vegades te trobes en, en una frontera que diu no, si fas versions tocaràs més en aquesta illa. I això és un poc injust, crec jo, per la gent que som creativa intentem fer les nostres cançons. No sé com ho veieu. Està bé que hi hagi de tot, no? però oh, que també oh, se doni oportunitat Vull dir, que no sé tan quins es porten tot aquestes... Clar. Perquè, clar, després te trobes en... No sé, en que vas a tocar un lloc i, i, i t'hi diuen, mira, pues, tot el bolo, fa si prems plens els cards de jazz, o blues, o el que sigui, o si no toques Santana, per dir-te cosa, doncs pues, aquí la teva música no és benvinguda, mm. perquè tot està enfocadíssim en el turisme. Claro, mm. és això. És que Però s'hauria després... d'obrir en el turisme el que se fa aquí, Ahí i està. vendre el que tenim a Mallorca-Silla. És això, totalment d'acord. Perquè el part... que fem és aquí, a Berlín, a sí. Londres i a qualsevol lloc, és les mateixes cançons. Clar. Ara, el és... que fem aquí, no? No, aquí no. Sí, això em passa, per exemple, quan hem anat a Madrid, i l'any passat que vam anar a fer la gira, no teníem prou repertori, ho de reconèixer, acabem de treure el disc i teníem els temes del disc i vam, vam tirar de mà de 3 o 4 clàssics doncs, per doncs, anar plenant un poc, no? I, i són les coses que després te critiquen, quan la gent que és, que és sincera que diu, està molt bé, el que feu està collonut, però s'ha de fer versions. Saps? Vull dir, o sigui, després, fora és l'intervés. Quan tu vas a tocar en una sala, la gent no espera que facis versions, espera que facis el teu repertori. No? És el contrari del que passa aquí de vegades. No? Oh, de vegades, si sí, fas una versió, que, com, com les tries? No? Jo tenc un record com a músic d'una persona que va felicitar per un concert, les versions que havia triat. No? També crec que fer versions hi ha moltes maneres, i triar una versió és una feina de vegades molt difícil més que fer un mm. tema propi, no triar-la i, mm. i cuidar-la fer una versió, agafar i pam pam, pam agafar partitura mm. I, i mm. la partitura i fer-la igual no, triar-la el moment en què la toques i quan la fas és, és també una feinada sí, i, que també. té mèrit eh? jo no vull llevar mèrit a la gent que fa mm. versions, però si si Sí que uh, vull, vull dir lo mateix que deies tu, no? que si, si els grups d'aquí gafen força, pues finalment la gent els voldrà veure. Clar. Uh, si, L'altre sempre ho tens, però sí. fer lo teu és el que s'ha de lluitar, no? Llor, que sempre hi ha hagut fama, que hi hagi hagut bons músics. Ah. És una pena que no s'han no sé, no no reconegut més... per grups o per, per músics creatius, no? sinó no, més com a instrumentistes, a lo millor. I això mm -hmm. està bé, la part d'instrumentista, però crec que és altra instrumentista que toca temes també perquè jo què sé, ha grans músics que tenen aquestes dues parts, com instrumentista i després com creador, sí, creador no? i crec clar. que s'han d'aprofitar-se les dues sí. Molt bé, i què vos pareix si escoltem un tema eh, dels Orange Juice, del seu flamant disc um, que tenem aquí Orange Juice Fan Collective ara B. he no? i és homònim Sí. Sí. És homònim, molt bé, així m'agrada. El disseny també, molt guapo, ho he de dir. Sí. El, el de els, el Joan Garau, també, el vídeo i, sí. i el disseny, sí. Bueno, doncs, el meu germà. Doncs... Sí, però doncs donar-hi l'onero bona, de veritat, sí. perquè igual el making of, amb el disseny, m'encanta. Eh? Doncs anem a escoltar, si vos pareix, eh, el tema que, que obri el disc, si vos pareix. I així la gent se fa una idea un poc del tipus de música que pot sonar aquest dia, i ja després parlarem... Eh... Vols que en posem una altra? Sí. sí Bé, idò, la deu, vinga, no, idò. No, perdona, la 6, sí, uh, d flat, no sé com se diu aquella. D-flat. No, no sé però... número és, no conec. Ah, vale, idò, tenim aquí, ara ho comptaré, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, serà la 6, no? Ah, d flat, mira, sí, vinga, sí. Venga, sí. Uh, després parlarem un poc més també de, de quines bandes trobarem i de quins estils de música practiquen dins de la música negra, perquè és un, un estil molt ampli, i parlarem un poc de detall de tot això, però anem a escoltar aquest tema escollit per ells mateixos. Aquí, Orange Juice Collective.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 Let your goggles get sprayed, so your vision is swayed. Instincts betrayed, without pleasure delayed. On the frayway you played, you know you shouldn't have stayed. For so long, you're so wrong, now it's gone and it's on. Smoke it in the barn, blow it out in the Before the last lick, I call it past lick. Fantastic, bombastic, drastic, elastic. The way I hit this, flip this, split this, like an atom. Grip this, rip this, flip this, I got them You can never understand the science of the way I break a rhythm down. even when I'm messing around. Oh, no, too much flow Take it slow I'm a blow Like that's the road Shit, where do we go now? Huh. Inviting your whole town To just get bent While I'm rocking the whole town you feel like You can't get along And you're wanna lay down In the street Come right along And write this song for me Oh, oh, And if you feel like You wanna get along And you're mad at everyone That you see Come right along Find this on me Hey, hey, oh, oh, oh. Ooh, yeah. Huh. yeah Do, don't be the one before three The number necessary to propagate you and a me Stuck in the middle, it's hard to build You say it's easy to solve the riddle Well, pray tell, huh How can a finger tell a toe everything is swell When the knee and the elbow was going through hell One love, one life, one head, one mind One minute, I'm ahead, one more, and I'm behind That's fine, I got no crime Give me the minute while I refine the process, be my best, rewind with no stress be kind and God bless, you know. come huh. Yo, yo, you thought I sold my soul, y'all, them shits lies and truth be told. And I think I'm gonna cause I'm here to tell, I couldn't sell my soul cause Ooh, what wasn't mine if you feel like you can't get along, and you're on a lay down in the streets, come right along. If you're feeling like you can't get along, you're gonna lay down xerrant aquest programa d'avui especial Mallorca Black Festival aquest festival que es farà el dia 8 de març a Esgremi i on tindrem el plaer d'encetar aquesta plataforma digital nova que és mallorcablack.org allà on hi haurà bandes mallorquines que fan música negra eh, com les cinc bandes que tocaran en la primera edició del festival que són Saxofobia Funk Project Després també tenim El Niño Arcalino and els Úskers També tenim els Orange Juice Fan Collective eh, Després també parlament en l'altre escenari, l'escenari Gang Estaran tocant Dr Zasca i la banda Misterio I també Funky Crackers Dos escenaris, escenari Brown i escenari Gang Un eh, a la sala de concerts de Gremi, l'altre al bar on la música no aturarà durant tota la nit del dia 8 de març, dissabte 8 de març, on estaran aquestes bandes emergents, potents, noves aquí de fa un parell d'anys, que han sortit a nostra i ens fa molt de plaer, ens dona molt de gust organitzar aquest festival per a donar a conèixer aquestes bandes. Vos us recomanem molt des d'aquí del Funky Paella a Ràdio Tortuga aquel festival porque será algo memorable. Después también a un DJ que, que no sé, funky paella selecta no sé que, no sé d'on pot venir aquest, pues aquest mira, DJ sóc jo, o sigui <ríe> t'ho podia dir més clar, però sóc jo, ja va, sí, perquè jo havia d'estar també posant un sí. de música sí, però no és el concert de DJ ahí, no, és el consell de DJ de warm-up no? de, de calentar l'ambient de les 11 fins de sí. 12, que la gent arribi, se faci la primera toma, vagi parlant xef, no et veia, ah sí, he vingut a veure les hores, ja, doncs pues, jo he vingut a la salsifòria doncs pues, un col·lega que toca i sí, la gent se va aquí mesclant, ja preparats ja Començàvem el primer concert i, i, i això és el que oferim. No? Música en directe, un festival de música en directe, no DJs. Pràcticament, però tu ets l'excepció. Que de fet no soc dill, no soc selecta, perquè selecciones una cançó i podes una, podes una altra. Això de mesclar i tal, jo no soc de mesclar. Salado, salado, dulce, dulce... No, no, no, no, recordo, avui diré moltes vegades entre els programes que facin, encara que no parlo d'útil, ho faré una tullin Nurtured. convidats, si voleu uh... bé, sé que hi ha gent que us esteu que heu es partit, si voleu convidar-vos i a la gent si no us creiem que ja el que fem és com... Algo... que vulguin estirar partit ja se vos ha fer ràpid és que a l'hora en Lluís està en partits, no? tots allà, menys en Miquel i en Pell perdó i en que estan aquí però bueno, cal de m'ho ha cap Estudiant de valent, no? Sí, sí, sí, sí, ara és el moment, però també allà, és una allà. bona època, així com estan les coses, podes sí. una mica més dins de coves, alimentar clar. I... No, i després se nota, comencem oh, el, no. el disc, comencem quan... el... També bon, aprofitar bon que et dic que presentarem el disc aquest dia, o sigui, molt amb bé. la presentació oficial del disc. Que eh, bé, molt bé. Bueno, que estic tot convidat, sí, és clar. Clar, fèiem que... Fem que... No no. no un ple tocant tot aquest musica, tot, no? que... Per, per nosaltres i... també, per tothom. És un bon motiu només el fet de conèixer-nos avui, que ens hem venut, i de tocar junts també un altre dia, però també de, que de vegades pareix que tothom va pel seu camí, i fa el que pot, i fa la seva màndola que pot, i els bolos que pot, però n'hi ha ben poca connexió i a partir d'avui ja comença a haver més connexió. Com unió millor. Això sí, això sí sempre. Molt bé, doncs mos quedarem aquí xerrant. Vols quedar-te xerrant? Com tu vulguis. Sí, és que jo te veig hi ha ja una postura radiofònica, tio. Ja som un amo de, sí, de sí. ràdio. Sí, sí, ja m'has confessat que abans bueno, de set anys m'has fet ràdio sí. i ara ves que t'han vingut les ganes de... Claro, ara mos contaràs un poc més sobre el Dr. Fasca i la banda Misterio. venga i te la poso un de música i ara tornem. Atenció, Parental Advisory Warning. Des del Consell de Redacció del Funky Paella volem advertir que les declaracions que ara sortiran en antena poden ferir la sensibilitat d'aquelles persones més sensibles. El doctor Tasca ha fet aparició i ha trastocat i tergiversat una entrevista que era molt seriosa i ho ha convertit en un trencaclosques. Saskia, Saskia, Saskia, Saskia, Saskia, Saskia, Saskia, Saskia, Saskia, Saskia. <laughs> Bueno, aquí tenim uns convidats d'excepció avui. Tenim al doctor Zasca i la banda misteri. sempre que eh, dic Zasca, m'ha sortit així. Zasca! Sí, és un poc s'idea. És <ríe> no? la idea. No? Sí. Exacte. Sí. Sí. Som un poc bruscos i, clar, ens agrada aquesta paraula. Sí, jo he de dir que de quan eh, en el Javi va passar el vostre vídeo i tal, vaig flipar. Estos pavos d'on han sortit? <ríe> Expliquem-vos com, ha, com ha nascut aquesta banda i un poc quina idea és, perquè bueno, per lo que entenc, hi ha un component alli de ciència-ficció, friquisme... Sí, bastante sí, importar, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí, es un universo, es algo... No sé, explique cómo quiso el Dr. Zask irá a lo mismo. Es fecundar a todas las hembras del planeta. Bueno, esto es... <risa> Para eso nos reunimos el Dr. Zask bueno... Pero esto es metáfora, ¿no? Esto es metáfora, ¿no? <risa> fecundar con es la metáfora. música, bueno, con el espectáculo... Sí, bueno, sí, es una metáfora... <risa> es que si no tengo feina, ¿eh? Sale <risa> uno cada siete, o sea, siete cada uno. Sí, o sea... no hay problema. <risa> es mentira, además. además. Hay mucho pan, que no lo parezca. Hay sí. un bon ambiente y que se gente se lo pasara allí y nosotros contagiarlos de este espíritu fasquial, fasquial, fasquial, fasquial. Yo espero que vaya a la opinión, con la de vuestra actuación. No lo estaré esperando. Si no vayas a me quedaré un poco... A veces doctor se ha escató una agenda un poco apretada, eh? pero intentaremos que venga... Y no? hay que quedar en el doctor. que experimentaremos una comunión funk en toda regla, ¿no? El día 8 de marzo. Absolutamente. Fecundar a todas las hembras del planeta. Bueno... <ríe> nos gusta el funky, a todo bueno, no solamente escuchamos esa música y yo creo que nuestra música un poco sí, se... se nota, se nota... Hay un poquito también de rock progresivo de los 70, hay un poquito de juventud... Hay mucho punk, aunque no lo parezca. Sí. Bueno, es que claro, es lo que día abans, ¿no? Que al festival eh, veurem bandes que fan música negra, pero dentro de la música negra... Pues espectro, claro, claro, amplio, tens tens bueno. un de eso muy grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh, per exemple, no sé, també no, no hem xerrat els funky-crackers, aquí avui que hem hagut de partir, o el saxofòbia, Roger, però jo crec que les cinc bandes, uh, o sigui, a nivell per separat, són interessants de veure, però ja, juntes, les cinc bandes, jo me pareix que és algo brutal. Crec. Un festival increíble. Sí. Sí, sí, sí, jo tinc moltíssimes ganes de que arribi el moment i a si la gent respon i, i podem fer més edicions, perquè, clar, potser està de també contar que la gent no ho sap, però també darrere d'això hi ha un col·lectiu, una plataforma, que avui ens hem reunit la vegada, en la qual eh, pretenem agrupar a, a gent que faci música negra, que faci cançons pròpies, també és important, no?, i un espai això prou important a la seva música, i, i, i doncs, juntar-nos per a fer coses, no? per a coses i i passar-ho bé, i igual podem fer una paella, també, algun dia. Sí, jo me moria de ganes de dir és es com una gran paella, cadascú aporta el seu ingredient. Això petàfora molt bona. que és fantàstic. Más que un grup de garaje, un grup de taller. Un grup de taller. Ah, tenia que creure, no? Hay que creure bastant. Se basa en el de fa. Doncs pues mira, jo te vaig posar ara una, una cosa que tinc per aquí, a més jo trob, perquè estic aquí cercant, això de xerrar a la vegada i mirar per un ordinador és un poc raro, raro, raro, raro. però és que ara que has dit que l'incens i un, tal, ja no dos, sé si el programa, tres, que, quatre, que se diu el Momento Lento, ¿vale? i vos posar la sintonia, a més si té a veure alguna cosa això que aguanteu o no, no ho sé. Eh? Jo, jo ho, ho proposo, a més si té a veure alguna el Momento Lento o no, Momento Esto. ¿Es ese es rollo o es o es masa igual, ¿no? O sea, no sé. Sea, hombre, si quieres una cita con el doctor Zasca es bastante ah, propicio. Eso si sí, ¿no? solamente quieres conocerlo, no sé. No. Sí, sí, demasiado. <risa> bueno, bueno. Bé, está muy bien. Bueno, yo, ha sido un placer tenisos aquí hoy. Ah, igualmente. <tose> y, <tose> y espero que torneos un otro día. Si voléis un día lo que haremos será un ping-pong. Vale, que veniu cadascú d'un tema i ho anem posant així. Vinga, porta este, tal, tal. Som aquí unes piques de a, ver, a veure qui porta... A que tu se'n ves més... Este este <ríe> és el rollo. Eh? Es L'has pillat molt bé, eh? Se admite tot, a veure, jamà, ja, eh? lo que vull dir. Uuuh, un altre tiró, tío, estic A tope, és el dia de los tirones avui. Vale, pues sí, en no, res, pues vos pues emplaço, a un altre dia tornar i seguid... Podeu venir més. De fet, crec... La llegenda urbana ho diu, però hi ha una, una, un ser femenino que toca amb altres, no? Sí. Guau, wow, és la única del festival. I pues rumiante, ha... ademàs. I Olímpate. rumiante. Doncs sí. pues la podeu dur també si voleu, oi? Eh? Sí. Aquí estem a tot. Si tenéis hierba, se la comerà tota. Que susto m'has dalt, pos pues un moment. <ríe> <ríe> vale, vale. Hierba pues... del campo. Del campo, eso sí, eso sí, vale, vale. Pues, pues sí, o sea, ara veuen vingut tres, però si voleu venir... No sou sis a la banda, no? Som sí, sí? sis, eh? Sí. Sí, sí, sí. Eh, cadascú i... aporta no, la, seva, la, la seva coseta i cadascú amb un nom molt especial crec, no? sí, bueno, sí. Ja no? digueu-los ja estem... volia despedir però és que és impossible seguim <laughs> seguim, seguim parlant bueno, digueu-me els personatges de la banda Bé, doctor Zasca és un grup format per, eh, bueno, per molta gent per jo que som el mestre de la sospita uh, fill espectro i Marcanzon i Chupacabra, per als amigos. I després també tenim a Grubits i Piron, Sabaca sa Funky... I eh? Piero. I Piero, ja està. I això és tot el Eso, col·lectiu. Dr ¿no? Doctor Zasca donant-nos la seva força... Desde yo me quedo lugar. siempre en el idea ¿Pero existe el Dr. Haska? Aquí, aquí, aquí, ¿no? aquí volem Entre todos conseguiremos que, sí, bueno, que exista. Con él podéis mandarle un WhatsApp por muy <ríe> <ríe> <Us> hard. <suele> contestar. <ríe> <ríe> muy bien. Muy bien, pues ahora si voleu sí que acomiadem. Sí. A eso. Creo que no estaría mal para acomiadar, tornar a punxar els eh, Orange Juice Fan Collective. Clar que sí. Més jo discat, hagués posat un, un tema del Niño Alcalino, però <laughs> en casa de Herrero, eh, dios Déu us l'ajuda. I, <laughs> <laughs> claro, no he portat el CD, o sigui, les coses que passen. Però, de totes maneres, tenint aquest discazo de Orange mm -hmm. Juice, jo crec que val la pena escoltar un tema més. Anem a escoltar el Bouncing Well, que és el tema número 3 d'aquest disc. I en això, que me donem el programa. I donc, molt bé, doncs, fins la pròxima edició del Funky Paella, doctor Zasca gràcies. i companyia, gràcies per estar aquí. Moltes gràcies. Nos veiem el dia 8 de març a es Gremi, al primer Mallorca Black Festival. Ja l'escoltem, a Orange Juice, que són un que sonaran el dia del festival. When I wake up in the morning, I'll be thinking about you, girl. You be the one I want to call, and I don't even want the ball. You push you up against the wall and show you how I really love you. Take you back to the day when I used to put no one above. I like the way you come and play. I like the way we kick the day. I like it when you bring my booty body down, and I'm down. Just to hear you come around when you're saying you will be riding, baby. Baby, won't you ride with me if you won't? Even if you don't feel good, you know it will be. If you don't even wanna hug me so uh oh what you have to be the way you are you be the one that got me feeling like a funky rock star and wanna take it back just to the place that we go hey, hey. que has dit que l'incens i tal Un, no sé si el programa tres, que se diu el Momento Lento ¿vale? i vos posa la sintonia a mi em necessita que veure alguna cosa això que ho o no, no ho sé eh? jo, jo ho, ho proposo, a mi em necessita que veure cosa, el Momento Lento o no bon. Momento Lento ¿Es ese rollo? ¿O es, o es masa igual, no? O sea, no sé. Además, sea, hombre, si quieres una cita con el doctor Zaska es bastante ah, propicio. Eso si sí, Solamente ¿no? quieres conocerlo, no sé. No, no, sí, sí. no. Si <risa> demasiado. Bueno, bueno. Ve, está muy bien. Bueno, yo, según tú, un plaer tenemos aquí a Igualmente. Y, <risa> y espero que torne un otro día. Si vuelve un día lo que faremos será un ping-pong. Vale, que veníos cada uno de un tema y lo anem posando así, venga, yo este tal tal pero aquí unas picas de a ver quien porta... La... De de... Este, este es el rollo, eh? este es el bien, eh? se admite todo, a ver ¿vale? jamás, ya lo que voy bien uh, vale. uh, uh. Wow, un atentiró, tío, estoy fatal A tope, es el día de los tirones, avui Vale, pues sí, no res, pues os pues a un otro día a tornar y seguir podeu venir más, de fet, creo que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 Sí, sí, sí. Cadascú aporta no, la, seva, la seva coseta. I cadascú amb un nom molt especial, crec, no? Sí. Bé, bueno, sí. ja que mos hi posa... Vinga, eh? digueu-lo, ja que estem... Volia despedir, però és que és impossible. Seguim, <laughs> seguim, seguim parlant. Vinga, a digueu-me els personatges de la banda. Bé, doctor Zasca és un grup format per, eh, bueno, per molta gent. Per jo, que som el mestre de la sospita. Uh, fill espectro. Y Marcanzón y Chupacabras, para los amigos. Y <risa> <risa> después también tenemos a Grubich y Piron, a Sabaca sa Funky. Eh? Y Piero. Y Piero, ya está. Y es eso es el no? colectivo. Y Doctor Zasca dándonos su fuerza. Yo me quedo siempre en el idea ¿pero existe el Dr. Haska? Aquí, aquí, aquí volem arribar. Entre todos conseguiremos que exista. Para con él podéis mandarle un WhatsApp por Twitter. Solo contestar. Muy bien. Muy bien, ahora si voleu sí que acomiadem. Eso creo que no estaría mal para acomiadar, tornar a punxar, als eh, Orange Juice Fan Collective. Sí, jo he posat un, un tema el Niño Alcalino, però en casa de Herrero eh Dios de Y, y claro, no he portado el CD O sea, las cosas que pasen Pero de mares maneras, teniendo este disco de Orange Juice mm -hmm. Yo creo que vale la pena escuchar un tema más Y en eso que me doy el programa Y bueno, pues, muy bien, pues, hasta la próxima edición del Funky Paella Doctor Zasca y compañía Gracias, gracias. gracias, gracias. por estar aquí Y nos vemos el día 8 de marzo A es gremi al primer Mallorca Black Festival Y ahora escolté a Orange Juice Que son uno de que sonarán el día del festival